hoofstuk 151, die maddig eete in die kasteel, die hoofman op soek na armes in die stad, sy terugkeer en sy reuneese waardering, die sien en die woorde van die keinkie Yahshua. Die hele geselskap het hulle nou weer na die stad en na die kasteel terugbegeef, waar die maddig eete intus in heel volgens judeese gebruik voorbereid was. Elkeen het weer op sy plek gaan sit, en om met die smakelike bereide middag eet te versterk. Eers aan die einde van die maaltijd het Sirenes opgemerk, dat ons bekende hoofman om nie onder die gasten bevind het nie. Waar is hy? Wat doen hy? Was die algemene vraag boe aan die Romeinse deel van die tafel. Sirenes het om tot Jozef gewend en om daarna gevraag, en Jozef het om geantwoord en gesê, wees nie oor hom bekommerd nie, want hy het uitgegaan om die armes in die stad op te soek. Dit gaan vir hom nou sekerlik nog meer om die vind van die innerlijke licht, as eindelijk om die armes, maar dit benadeel geen sinds sy saak nie, want in die soeken self sal die rechte weg van self vir hom geopen word. Toe Sireneus dit verneem het, het hy baie blij geword, en het hier die hoofman in sy hart geloof terwyl die Romeine nog onder mekaar verdeeld was en allerlei vermoedens uitgewissel het oor die rede van die afwezigheid van die hoofdman, het hy self baie die geselskap gekom en is dadelijk van alle kante met duisende vra bestorm. Maar die hoofdman, self een groot vriend van die stel van vra, was allerminse vriend van antwoorde. Hy dan ook onmiddellik na Sirenees gegaan en om vir dat hy tydens die midrig van daar weggegaan het. En Sireneus het die hoofdman die hand gereik en aan om gesê, Voor waar, al sou ons teen oor die vijand staan, en sou jy om soe rede die gevegsveld verlaat, dan hoef jy jou vir my nie te verantwoord nie. Want waarlik, soos ek het nou insien, doen ons meer as ons ook maar net aan een mens goed doen, as wanneer ons alle reike van die wereld vir Rome sou wen. Een mens is Elohim meer werd, as die hele reis, a gries van die wereld. Daarom doen ons vir Elohim ook ver meer, as ons soos broers uit liefde, een broer lichamelik versorg, en soveel moontlik ook geestelik, as wanneer ons teen duisende van die ergste vijandetevelde sou trek. Ja, vir Elohim is dit eindeloos veel roemryker, om een weldoener vir sy broers te wees, as die allergrootste held van hierdie dolle wereld, en die kynkie daarin toegevoeg, Amen, so is dit, my serenies koeirienis, bly voorwaar op hierdie weg, want so verseker soos hierdie weg, ly geen ander weg na die ewige lewe nie, want die liefde is die lewe, wie die liefde het, het ook die lewe, Daarop het die keinkie Sireneus en die hoofman met sy oog geseen,